Събирането на финансови средства за експедицията, перипетиите на пътуването от Истанбул до Китай и Непал, аклиматизацията в планината, интересните контакти с шерпите, местните жители и останалите членове на експедицията представят колкото начин е на мислене и действие е на ДРА Танас Катов, толкова и как е постигнал основната цел на своята експедиция популяризирането на веганството чрез практическо доказване, че един веган може да се изкачи на Еверест.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 които са ме подкрепяли във всички мои начинания, без значение дали са виждали или не с смисъл в тях, и продължават да го правят. Те са най-прекрасните родители. Отправям голяма благодарност към сестра ми Нели и нейния съпруг Йоханес Бурместер, които ми помагат все и безгранично винаги. Искам да изкажа моята благодарност и към всички, които ме подкрепиха в моето начинание и на на седемте континентални първенции без консумация на животинска храна. Не мога да изброя всички, на които искам да благодаря, но сред тях са госпожа Стевка Байчева, управител на Екоасорти, която повярва в мен, още когато се подготвя за първото си изкачване на континенталния първенецки Лиманжаро, господин Калуян Ганев, управител на автобукс, господин Николай Сабев и госпожа Донка Илиева, фирма Екунд, господин Колю Милев, кмет на Сливен, Общинския съвет Сливен, госпожа Мария Илиева. Господин Александър Александров, фирма на V-Bulgars господин Ангел Панов, Ед Балкански, застрахователна компания, Армеец, господин Явор Зайн, Бил Магазин, Имбаю, господин Георги Баулов, Китъп, Суперостимби, ДР Венцислай Ралев Утралев Дентал, господин Милен Неделчев, Паралакс, господин Сребрин Ватралов, господин Иван Попов, Магазини, Стената. Специални благодарности и на ТД, Рилски турист,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 Останахме при тях и поговорихме за времето. Дейвид беше в ужасно състояние, стоеше на колене в снега и дишаше много тежко. Направихме си и снимки, поскоро шерпите снимаха нас за доказателство, че сме на 8300 метра и могат да получат пълното си заплащане до върха. Аз все още се противах да слизам надолу. В този момент на около 10 метра от нас моят шерпа освети с челника си трупа на алпинист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 Вече беше настъпил 24 май, това е най-светият празник на България за мен. Защо започнах този експеримент? Силата на човешкия дух има неограничени възможности. Да мечтеш означава да бъдеш дързък, смел, безстрашен, но и разумен, и най-вече да вярваш в себе си. Разликата между това да имаш мечта и да сбъднеш тази мечта зависи от силата на духа ти, твоята собствена вяра в теб.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 Като ученик в 10 клас в Сивен през 1994, чух разказ за преминаването на най-дългия пешеходен маршрут в България от връх на сръбската граница до носе мине на Черно море, около 700 кма с 16 000 метра положителна денивелация. Тогава силно се впечатлих и въпреки, че нямах контакт с планината, почувствах, че някой ден трябва да премина това трасе и този ден дойде 16 години по-късно.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 Които напираха в мен. Това мое първо преминаване на Коме Мине 2010 е моят първи смислен контакт с планината. За последно преди това съм бил в планината за повече от няколко часа през 1985, когато заедно с майка ми, сестра ми и баща ми преминахме организирано от Бузлужа до Карлово през връв Ботев. Това бе първото ми и последно семейно екскурзионно летуване в планина. За съжаление, повече от 10 години преди този поход бях преостановил всякакви физически занимания. През 2011 отново преминах вече познатото ми трасе и след това второ преминаване на коме мине вече знаех, че искам да се посветя и отдъм на планината и на спортове, свързани с нея. В планината се чувствах изпълнен с любов, беше красиво, закалявах тялото и духа си. Никога преди това не бях спортовал и се радвах на движенията на тялото ми на това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 И ясно е, че най-големият замърсител на околната среда е животновътството, както и че то е най-големият консуматор на чиста питейна вода. Има достатъчно литература по тази тема за желещия да прочете повече. Бях силно влюбен в планината, а и тя в мен, затова реших да комбинирам планинарството с експеримента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 Като станах веган, организмат ми сякаш искаше сам да консумира по малко мед, макар че до този момент почти не бях ял мед в живота си. Никога не съм обичал и шоколати и сладки неща. Козметика не използвам, а единственото облекло от животински происход са вълнените и пухените ми дрехи за експедицията. Ако мога да намеря фирма, която да експериментира с мен в производството на на екипировка без пух и вълна, бих участвал.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 Въпреки че от сравнително скоро се занимавам с алпинизъм и спортове, свързани с планината, съм отдаден изцяло на природата. Целта ми е повече хора да научат, че има и друг начин на живот, освен най-разпространения. След като човек, който никога не е спортовал, но е и веган, може да се справи с едно от най-големите натоварвания височиния алпинизъм, значи и без животински продукти се живее пълноценно.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 Свън Сумиц, в Ган, се зароди в главата ми в края на 2011, докато обикалях Сливенския Балкан и търсех отговори от силата. Бях се запознал предишната година с планината и между нас пламна любов. През януари 2012 стартирах проекта си, като започнах да спортовам и да се подготвям за континенталните първенци. Цялата 2012 премина под знака на многобройни спортни мероприятия и състезания в различни дисциплини на открито, като консумирах единствено и само растителна храна. Учествах в скоростно изкачване на седемте първенци на България, постъпките на Бенковски, алего, 100 км ходене за 24 часа, Велорали, Зарата, Маршрут, Комемине, за трети път, обиколка на Витоша с колело, 24 часов маратон по планинско колоездене.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 В края на 2013 заминах сам за Аржентина, където се намира първенецът на Южна Америка връха Конкагула, 6962 метра, в Андите. При първия ми опит да изкача върха поради много лошо време стигнах до 6650 метра, но се върнах, слязох от планината и два дни изчеквах хубаво време в Мендоса. При втория ми опит успях да изкача върха от входа на парка едва за 51 часа. А от върха до излизането ми от парка отидоха още 21 часа, или общо 72 часа, прекарани в парка, което нормално отнема две седмици. Една седмица, след като се завърнах в България от Аржентина, кметът на Гръ, Сливен ме покани на пресконференция, за да разкажа за експедицията си. Един журналист ме попита дали съм готов за връх Еверест, който също бе в програмата ми като континентален първенец на Азия.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 Имаше едва-два месеца за събиране на сериозната сума пари. За физическата подготовка не се притеснявах изобщо, тъй като от две години не бях излизал от спортната си форма и от ден на ден ставах поиздръжлив и трупах опит с всяка следваща експедиция. Бях щастлив, че имам шанса да замине и да сбъдна една моя мечта от 2010 и бях виждал върха на живо през есента на 2010, когато предприех едно духовно пътуване в Тибет.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 Приименуването не е само на Еверест, а и на много други върхове в Хималаите, местните имена са сменени със западноевропейски. Богинята майка е много красива от север, величествена, горда и самотно издигнала се над другите 8000-ници в района. Още докато пътуваш по асфалтирания централен път от границата с Непал към град Тингри, вдясно се вижда връх Чою, а вляво от него в дълбочина приковава във вниманието ти богинята майка на Вселената.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 Имаше и българи, живеещи в чужбина, които ми изпратиха финансови средства. През февруари и март 2014 поддържа в спортна форма, предимно в нашия Балкан над Сивен. Вървях и карах колело в планината. Сутрин задължително изпълнявах, а и сега го правя, комплект с упражнения. Новото в подготовката ми за Еверест беше вървенето с тежка раница, повече от 20 г.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 Армеец, ми направи за страховка за тяхна сметка, а лекарства ми предостави една сливенска аптека, управителката на която бе имала преди време интерес към планината. Моят приятел Георги Баулов ми предостави екшен видеокамера за заснемане на експедицията, а сестра ми ми изпрати фотоапарата си и ми купи самолетния билет за Катмандо. Много съм благодарен на фирма, на Ви Булгар, и господин Александър Александров.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 Три дни преди да замине за Катманду се срещнах с един сливенски алпинист, Иван Темелков, участник през 2004 в националната експедиция на Еверест от северната страна. Той познаваше пътя, по който аз бях решил да мина, и ми показа как се работи с катерачния инвентар, само хвати как да пускам рапелса, осмица, нещо, което не бях правил до този момент. Не, че е голяма философия. Нормално умствено развит човек се научава бързо, един час е достатъчен.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 6 април, 2014 На 6 април 2014 отпътувах с колата на мой близък приятел и спонсор за Истанбул, откъдето трябваше да летя за Катман столицата на Непал. За последните две години бях чест гост на това летище и за всичките си предишни експедиции летях през летищата Тюрк в Истанбул.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 През годините, докато живеех в Германия и пътувах често, се бях научил на всякакви номера за прекарване на повече багаж и почти всеки път успявах. Имал съм и разправи, но като цяло не ми се е налагало да оставя багаж на летището или да плащам за свръх багаж. Българска работа, ама като нямам пари, какво да правя? Ръчният ми багаж беше тази 65 литрова раница, която изобщо не отговаряше на правилата за ръчен багаж и тежеше 18 г. При разрешени осми, а отделно си носех и храна за в доха и височинните обувки. Три часа преди полета отвориха гишето за чекиране на багажа. Подредих се на опашката и както винаги, ми се сви сърцето, понеже пак бях в нарушение и не исках да плащам за сврък багаж по 10 долара на килограм. Дойде ми редът, едвам повдигнах 35-килограмовия сак и го стоварих на лентата, гледайки миловидно младото момиче и усмихвайки се с надеждата да приеме багажа ми. То видя, че багажът навхвърля с килограми обявеното, но не каза нищо. Попита ме дали имам ръчен багаж и аз, като направил обеля дете, и с още потъжна физиономия, извадих изпод тезга хараницата. Тя, като я видя, щеше да припадне.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 който ме докара, и че щях да си ги взема, след като се чекирам. Тогава и казах, че нямам никакви пари и не мога да платя за свръхбъгъж. Девойката се засмя и ми каза, че не иска пари от мен, само да й предам раницата, за да я пусне по лентата. Тогава пък аз се очи и не можех да повярвам, че ще вземе 50 гъл от мен, без да заплатя допълнително. Благодарих и най-сърдечно за жеста и я помолих да извадя някои неща от раницата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 Напълних си чинията с разнообразни и много вкусни плодове, а после продължих със са салати и боб. Имаше и тофу, за моя радост. По едно време дойде една госпожа, водена от пиколото, и ми се представи от агенцията на гъжа Елизабет Хоули, искаше да и дам интервю. Било от тях на практика да вземат интервюта от всеки преди и след експедицията.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 който продадох, за да си финансирам експедицията до Еверест. Но такъв е животът, губиш едно, получаваш друго. Офисът не беше далече от хотела и бързо стигнахме. Там ме посрещна даваш Шерпа, доста интелигентен мъж, приличащ повече на Виетнамец, отколкото на непалец. Поговорихме си, подписах разни документи за издаване на виза за Китай и разрешително закачване на върха. Визата е групова и не може никъде друга да да ходиш, освен до базовия лагер. Той ме покани на празнична вечея следващата вечер със собственика на фирмата, която от 30 години предлага изкачване на върхове в Хималаите. Запознах се и с другите участници в експедицията, които бяха в офиса. Двамата поляци, Кристиян и неговият водач Ричард, един американец, били който вече е бил на върха през 2009 от Непалска страна и от иска да се качи и от север, но не е успявал през последните години. Той държи и рекорда за най-възрастен американец на Еверест. Имаше двама индийци, на които така и не запомних имената, и един унгарец, Дейвид Клайн, който за седми или осми пореден път се опитваше да изкачи върха без кислород и да стане първият унгарец на Еверест с безкислородно изкачване.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 Тези неща нямаше кой да ми ги каже преди експедицията и затова, ако някой се е запатил на там нека да чете, да си отбелязва какво пише и да ползва моят опит. Купих още едни малки ръкавички, така че да станат три чифте едни върху други. Ами слушам го сердера, какво да правя, нали е бил сто пъти там. Купих и шелте, обикновено, аз си носах от България само самонадуваемо. Купих и батерии, да имам в повече, както и маратонки за базовия лагер. Абе оставих 800 долара в магазина, които изобщо не бях предвидил. Все пак имаше шанс да ми върнат 300, като се завърна обратно в Катманду. Центъра на Катманду го познавах добре и сам се оправях навсякъде. Чак следовет хапнах в едно капънче много вкусна веганска храна. На следващия ден следобият трябваше да предам багажа, който е за базовия лагер.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 Взех около 2 г орехи, 2 г бадеми, 2 г фурми, 2 г леща, наход, драх, кашо около килограм, сушени смокини и кайсии. Смятах горе-долу за 50 дни. Това е само допълнителна храна, специално за мен към основната за експедицията. След обяда да приготвих багажа и предадох големия сак и два кашо на с храна. Разходих се и с Катманду.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 В 6.20 дойде Ричард, попитах го защо не идва Кристиян. Отговори, че уж го бил събудил, но той слезе чак в 7 часа и го изчаквахме до 7.30, за да тръгнем. Взехме и унгарците седем души, и индийците двама. Най-накрая бил, той беше отседнал в мегабаровски 5-звезден хотел. Дойде и собственикът на фирмата да ни върже специалното традиционно религиозно шалче и да ни изпрати.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 А Кристиян се оказа лъже веган, набиващ всеки ден месо, яйца, риба, сирене, мляко, млечни шоколади и други животински храни. «Какъв е този свят?» – питах се аз. И имаше наглостта да ми каже, че бил като мен веган, но все още ядял всичко. Един ден щях да стане веган, защото идеята много му харесвала. «Мама мия, Даже и интернет страница си направили с приятелката му и пропагандирали да не се ядат животни. Страхотно постижение, все пак. Така един лъжевеган не получил толкова много пари, не е. Неправдата по принцип не действа на никого положително, но мен направо ме съсипва. Не можех да повярвам, че човек е готов да изложи за такова нещо само и само да се докупа до пари. За мен веганството е нещо много специално и повече от свято. Другият пък лауреат, са седем неуспешни опита зад гърба. Унгарецът Дейвид или Давид.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 Аз не можех да събера сумата, която ми трябваше, поне да си закупя нужната екипировка, но този проблем бе единствено мой и не за него става дума сега, а за това, че е несправедливо с да преуспяваш. Всички върхове, плюс Монблан и Амадаблан, които искачих сам през изминалата година, Кристиян беше Катериус Ричард Павловски с водач и луксозно, а аз сам се бях справил с всичко това, без водач, само и пари, и то като чист веган.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 Движението е много натоварено и разстояние от 130 ма се пътува 4 5 часа с почивките. Всички шерпи бяха с нас, пътувахме с микробуси и автобус. На два пъти спирахме да почиваме. Местните автобуси се движат не само претъпкани, а ми и на покрива на автобуса яйце не може да падне от хора. Направо страшно изглежда, катерят се като маймуни от всички страни на автобуса.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 Хигиената е ниска, мръсотия навсякъде. Изхвърлят отпадъците си, където им пъдне, така че все едно съм в България по междуселските пътища или в някои квартали. Около 14-30 часа пристигнахме в граничното село Кодари на около 1600 метра надморска височина. Обядвахме в една кръчма и пеше отидохме до границата, за да я прекосим. На границата цареше пълен хаос. Всеки бе взел някакъв багаж и обикаляше напред-назад.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 По програма трябваше да спим от другата страна на границата, в Тибет. Градът се казва Зангму и е дълъг няколко километра с много голяма денивелация. Беше предвидено да се спи на около 2000 метра, но спахме на 1600 километра. Ден 6, 11 април, 2014. Сутринта стана храно, болеше ме гървото, като преглъщах. На мен гървото ми е слабо място и не можех да спя добре.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 Пътят в каньона е много живописен. Имаше мъгла и вече беше студено. От Отвсякъде се спускаха реки, бурни и бързи води, само за рафтинг. На няколко пъти имаше проверка на документите, все едно, че преди 20 км не са ни проверили и сме паднали от небето. Тук има само един единствен път и няма откъде другаде да, да минеш, ама пак ни проверяват. Гледат списъците и паспортите ни. И птиче не може да прехвратне непроверено. Движим се само нагоре. По този същия път, преди по малко от 4 години, през 2010 слизах в обратната посока от Тибет към Непал. Не се беше променил особено, но ми се струваше по на места и по здрав. Тогава се удивлявах на природата, понеже в Тибет няма дървета, храсти, няма зеленина, а по този път, колкото повече слизахме надолу, ставаше все по-зелено и по-живописно.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 Аз, както винаги, отивам при готвача и почвам да му обяснявам с ръце и крака да ми даде да ям нещо без животински продукти. Този готвач го снимах с камерата как готви. Цигарата не му излиза от устата, ръцете си не ги е мил никога и бърка много вкусни госби за кратко време. Виртуоз, но тук за мен проблемът беше липсата на белтък. Другите набиваха месо, яйца, сирене, а моята оговорка с фирмата беше да има ядки и бобови растения.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 Отново нямаше ядки, сушени плодове или нещо веганско за ядене. Не се чувства добре и ме болеше гърлото, бях схвана целият, боляха ме мускулите. Вече седмица нищо не бях правил, освен да пътувам. По план имахме аклиматизация за днес, но се чудех дали да тръгвам нагоре, бях настинал. Дейвид замък на някъде, а аз останах с другите от експедицията и няколкото шерпи.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 Двете нощи в така наречения хотел в нялам не бяха много комфортни. В стаята беше много влажно, и през деня и през нощта температурата беше винаги 5 градуса, а чершафите бяха влажни и от това нападаше мазилка. Топла вода, разбира се, нямаше, дори и за туалетната едва стигаше водата. Обаче беше без значение. В базовия лагер и това нямаше да имам. Студъци бе силен, нищо, че грееше слънце от сутринта.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 За него смятам, че е изкачил правърха и то по маршрута, по който сега аз планирам да се кача, бил е с толкова неподходяща екипировка според нашите сегашни представи. Така че напред и нищо не може да ме спре, повторях си всеки ден. Отидох порано на закуска, където имаше групи от различни фирми и се хранехме на смени. Моите ги нямаше и се получи малко напрежение. Единият уж бил веган, другият уж без кислород. А аз веган и без кислород.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 А дори и още не знаех за други подробности около него. Снимаха го постоянно с две камери, даваше интервюта през два часа как влиза в закусвалнята, как се храни. Беше голямо шоу, купи си местна шапка и един яму и ходеше като циркаджия с тях. Важното беше да има атракции. За закуска седнах на една маса при група швейцарци и германци, които отиваха на Шишапангма. Много приятни хора, зарадваха се, че съм българин и говоря майчиния им език. Доли ми дадоха да ям от собствената им храна, понеже закуската беше много бедна, само пържените стени бухти с от онзи, без плодове. След закуска се разбрахме в 9.30 часа да тръгнем към град Тингри. Всичко добре, натоварихме багажа в микробуса, ние също се качихме, но Кристиян го нямаше.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 Аз не се притеснявах, понеже преди три месеца бях на почти 7000 метра, все нещо бе останало от аклиматизацията ми. Между две села в дясно имаше оранжерии, от северната страна те бяха иззидени от кирпич, а всичко друго беше най-луни. Като агроном ми се прииска да ги разгледам по-обстойно, но не спряхме. Покрай пътя често се движеха кози, овце и якове. От двете ни страни се издигаха високите върхове, покрити с сняг.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 Преминавахме край различни селца, разположени от двете страни на пътя. Движеха карочки, както и малки тракторчета, претоварени със тока. Слушахме хубава тибетска музика в микробуса, повечето песни ги знаех, понеже преди 4 години тогавашният шофьор на джипа ми даде една флашка с тибетска музика и аз през годините редовно си я слушах. Направо си бях като у дома в Тибет. На едно място имаше разсъдник, или по-скоро нещо подобно на разсъдник. Където се мъчеха да произвеждат дървета и да ги садят по край пътя на височина около 4400-4500 метра. Бяха положили големи усилия и си личеше как дърветата тръгват добре в началото, но стигнати 2 метра, растежът им се преустановява и ако не загинат, израстват само на стъбло.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 Защо? Защо искаме да превърнем България в пустиня? Няхив в Израел преди 4 години и видях в очите си как евреите в пустинята създават гори. Как се мъчат да засаждат в скалите и пясъка дървета и прокърват капково напояване на стотици километри само и само да създадат живот и вегетация. А ние имаме най-прекрасните гори в Европа и искаме да ги превърнем в пустиня.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 Единият руснак е бил през 2004-ти в руската експедиция, която се е качила през северната стена до върха, а нашите професионални алпинисти от националния ни отбор, с парите на българския дънакоплатец, са избрали за изкачване пешеходния маршрут с шерпи, кислород и всички екстри, като за обикновените туристи. Понататък ще ви разкажа и какво друго сподели с мен руснакът Виктор Бобок. След още около 2-3 часа, отясно на пътя се открои невероятна гледка към Чолою и Чумолунгма. Това се случи около 10-20 км преди град Тингри. Казват град, ама той е като село. Преди 4 години нямах спомен да съм отседал в този град. Настаниха ни в най-модерния хотел с са самостоятелни санитарни възли и подвама в стая. Аз бях с американеца Бил. Беше на 72 години.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 После завих към възвишението през едни тесни улички. По едно време започнаха да се събират кучета и да ме лаят, идвайки към мен. Малко се оплаших, бяха на 20. Но като започнах да ги замерям с камъни, се разбягаха. Разбрах, че не е добра идея да ходя сам и реших да се връщам в хотела. Обаче навръщане на имаше кучета. Тогава забелязах, че те влизат в туалетните на къщите и там също се хранят.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 Това не е веганство, а строг пост без протеин. Така го оприличих. Вечерта бил включил лаптопа си и отделно някакво друго устройство, за да гледа DVD филми, а аз си легнах рано. Ден 9, 14 април, 2014. Цяла нощ лаеха кучета. Стаята ни гледа към централната улица. Къде спах, къде не спах. През час ставах и до туалетната, защото вече седмица се наливах в вода за подобра климатизация.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 Не че имаше кой знае какво за ядене. Някакви тестени закуски. Натоварихме се на микробуса и газ към базовия лагер на 5200 метра над морска височина. Черният път тръгва директно от Тингри. След около 10 кма е разклонението за чою, чието базов лагер е на 40 кма, а базовият на Еверест е на още 80 кма след склона. Пътят е много прашен и освен камъни и пръст, не се вижда нищо друго.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 Оттам върхът се вижда прекрасно и се получават чудесни снимки. Ако човек има късмет с времето, разбира се, срещат се много туристи. Тъжо представлява подредени баръки с легла, дават ги под найем на туристите, плюс храната, а пред всяка барака има и тезга с сувенири и други джунжурики. Всичко бе както тогава, през 2010. Ние ги тук не спряхме, а продължихме още 3-4 км до базовия лагер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 След това отидох готвача и получих много лоша новина. Ама много лоша новина. Всичката храна, която купих с да в Катмандо, била конфискувана от китайците на границата. Готвачът видял как това да кашо на моите храни. Аз, като специалист по растителна защита, знам много добре, че е забранено да се пренасят растителни храни между отделните държави, за да не се пренасят карантинни болести и неприятели. Но в Катманду ме увериха, че досега не са конфискували храна. Сега обаче моята я нямаше. Направо ми причерня. Не стига, че вече 10 дни съм на строк без протеинов пост и карам само на ориз и спагети, а се очертава да продължа още 2 месеца така. И явно дяволът си нямаше друга работа и ме изпитваше доколко ще издържа. Откакто тръгнах от сивен, всеки ден имах някакви малки проблеми, но днес вече минаха всякаква граница.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 Големина и поне по 200 300 г багаж, а Дейвид имаше цели 25 бидона и няколко сака с общо тегло поне 500 минус 600 кг. Боже, къде бях тръгнал аз? Знаех, че ми липсва екипировка, ама аз имах едва 50 г всичко. Дейвид, освен палатката, която му предоставиха от фирмата, распана и една огромна собствена палатка, 5 на 5 метра, 2 метра висока, с газова горелка вътре, застоя с изкуствена трева. Не знам за какво ще, ще да я ползва, след като имаме голяма палатка за хранене и ако искаш може да стоиш по цял ден в нея, ама явно имаше нещо предвид. Все пак му беше седма експедиция на Еверест.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 Ричард извъди 20 броя на списание, бейбой. Аз имах нужда единствено от една тънка пухенка, но знаех, че и без нея ще се справя. Като ми липсваше нещо, се сещах за Мелари и неговата експедиция тук преди 90 години. Че аз в сравнение с този човек си бях направо цар и изобщо нямах право на реплика. Ей, какви елпинисти е опинистия имало тогава. А сега идват с спецтутин гъглезоти, уиски, вина, а и жена си довел също да го топли. Предишната нощ сънувах странен сън. По принцип всяка нощ сънува много, но повечето сънища на сутринта не ги помня. Но този ми се запечата много ясно и дори се изплаших малко. Сънувах последната нощ в Тингри, че заедно с баща ми се возим на един мотор, аз карам. В този момент някакви чужденци, поскоро роми, започнаха да се карат с нас и нещо да ни нападат.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 На закуска имаше катми, без яйца и мляко за мен, омлети за другите, а също и увесени ядки, мюсли, мармалади, фъстъчено масло, кетчуп, чай, бисквити и дра. От България носех конопено семе и си го добавях към мюслите и увесените ядки. Първите дни имаше и мед, който свърши за една седмица, понеже Кристиян си наливаше по едно бурканче мед в термо с чая.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 понеже бяхме с непълска експедицията 2 часа и 15 минути назад. За обяда се върнах на време в лагера. Готвачът ме съжали заради изчезналата ми храна и ми даде един килограм кашо само за мен, да си го прибера в палътката. На обяд винаги първо имаше зеленчукова супа, следваше салата, предимно от листни зеленчуци или зеле. Оризът присъстваше задължително, като към него даваха сос от за месоядните имаше някакво месо, колбас или риба. Храната беше вкусна и я изяжда в удоволствие. Единствено ми липсваха бобът и нахотът. Ако останех гладен, дояжда си с хляб. Винаги имаше и десерт, компот или пресни плодове. В началото нямаше пресни плодове, понеже шерпите, изглежда, би изяждаха. Но след като те се качиха да живеят в предния базов лагер, ПБЛ, на 6400 метра.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 Трябваше да слезе надолу. Още един журналист си замина преждевременно за Непал. Бях сигурен, че никой от тях няма да изкара запланованата една седмица в базовия лагер. Имаше журналистка, която също беше с ужасно главоболие и се тъпчеше с какви не фапове, но нямаше ефект. Решението беше само едно слизане в Тингли или Катмандо. Да видим, втората вечер можеше и да им се отрази по-добре.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 И втората нощ в базовия лагер премина нормално. Температурата в началото на нощта към 21 часа беше 2 3 градуса, като постепенно падаше до 5, 10 градуса около 4 5 часа сутринта. В спалния ми чувал беше значително потопло и се наслаждавах на пълен комфорт. Аз съм доста зиморничав, но никой не ми вярва. Живял съм като дете 3 години в Либия, едно от най-топлите места на планетата. И не знам дали от това или порождение, но от малък обичам топлото. През зимата в Сивен температурата често достигаше 30 градуса в домани. Когато преди три години тръгнах в планината за първи път, карах иски за първи път. До тогава за мен снегът и ледът бяха тъбу. Не че в Сивен пада много сняг, но и никога не го бях харесвал, преди да усети магията на планината и да се докосна до неговите разновидности.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 За сега не усещах трудности и продължих да си се движа сам нагоре. Гледката ставаше все по-красива и интересна, а вятърът направо ме пронизваше. Малко преди върха спрях, вече имаше гледка към чумоунгма, но върхът беше в облаци. Сипах си чай от термоса и се наслаждавах на невероятната гледка. Бях на около 5750 метра височина. После слязох надолу. За обятие имаше вкусно ядене от пърленки, зелен боб.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 След храната реших да поиспера. От кухнята ти предоставят топла вода, ако решиш да се къпеш или переш, и си има специална палатка за тази дейност. Отново взех душ с мокри кърпички. На пазара в Катманду бях открил такива специално предназначени за експедиции. Едната кърпичка е с размери 40 на 40 см, от специална материя и се ползва за отриване на тялото.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 където минаваха яковете, за да носят багаж от базовия до предния базов лагер. Водата и беше много чиста, а около нея имаше още сняг и лед. Бяхме точно 100 метра преди манастира, когато на един от черпите му се обадиха и му съобщиха, че преди малко от непълска страна на навръх Еверест са загинали няколко шерпи, а други са ранени от паднала лавина, докато са изграждали парапета за този сезон. Още нямаше почти никаква точна информация.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 Още като приближихме, видяхме, че шърпите, които бяха останали в лагера, са навън, не играят комар и нещо си говорят. Разговорът беше, разбира се, западналата лавина от Непалска страна. Нашият сердър Мингма приемаше съболезнования за баща си, който беше загинал днес, докато е опавал парапетите. Баща му е бил на 60 години и цял живот е работил като височенен носач, до последно.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 На негово място остана да готви Нури, готвачът на предния базов лагер на 6400 метра, докато пристигнаше след 2-3 дни заместник. Кало не се чувстваше добре, макар че от 20 години беше готвач по лагерите. Имаше проблем с диабета, и други шерпи имаха желание да си тръгнат, малко се поизпоешиха. Толкова много шерпи досега не бяха загивали в купум. но все пак никой от шерпите не си тръгна, освен сердера.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 4 или 5 опита, но там всичко зависи каква ще бъде годината и кой ще опава парапетите до върха. По принцип на тези 8000-ници основното е опаването на парапета до върха, другото е късмет за хубаво време. Безкислородното изкачване е изключително изпитание за човешкия организъм. Не проумявах цялото донесено от него за експедицията количество алкохол. Аз за целия си живот не съм изпил толкова. Може и да му помага, знам ли?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 както обикновено, пърленки и омлети. Хапва само пърленката с мармалат и си приготвя увесени ядки с конопено семе. Добре, че беше то, спаси ми живота. Да изкажа благодарност на Явор от фирма, Имбаю за храната. След закуската дойдоха яковете и трябваше да си предадам багажа за предния базов лагер, наречен още АВС, който е на 6400 метра. Днес по план шерпите трябваше да тръгнат с яковете и багажа.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 който купих в Катманду, височинните обувки, както и едни други обувки, които да използвам евентуално при аклиматизациите до лагер едно, спален чувал, пикел, седалка, таска, малко храна, шалте и още някои древни неща. Количеството багаж на колегите ми вече не ме изненадваше. Изненадах се от количеството храна, което вземаха за височинните лагери, а също от малките газови бутилки, котлончета и други неща за приготвянето й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 Багажът на нашата експедиция беше много, въпреки че руснаците още не бяха дошли, а и имаше двама отказали се. Един мексиканец не дойде, понеже брат му починал точно преди експедицията, а също и една американка, на която китайците отказали пермит и виза. Така останахме 8 души за другата за чумалунгма. Ние мембарите се върхяхме край шерпите и акмените и снимахме. Беше ни много забавно.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 А аз реших, ако се чувствам добре, да продължа нагоре към предния лагер на 6400 метра. Освен нашия багаж, основният товар бяха палатките на фирмата, храната, гаста, оборудването за още един идентичен на този лагер. Над 5000 г. багаж бяхме приготвили за изпращане към междийния, предния базов и другите три височини лагера към върха. Сериозна работа е една такава експедиция.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 За изпътни бяха дали малко хляб, яйца и по една ябълка. Моето яйце го подарих на Кристиян. След почивка от около 10 минути тръгнах отново нагоре. Пътеката беше толкова добре очертана, а и имаше толкова много хора, че нямаше как да се объркам. Но това беше така само, защото още нямаше сняг. След като завихме наляво и се качихме по стремния хребет, тръгнахме пак по равната пътека.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 Но до нас беше трудно да стигне нещо. Поне се надявах да е така. По едно време раницата взе много да ми тежи. По план трябваше да тръгнем към междиния лагер заедно с яковете е основния ни багаж и така да дадем част от багажа си за пренос с якове. Но ние предадохме вчера основния багаж, а тръгнахме днес. Аз си носех два спални чувала, с единия да спя на базовия и междиния лагер, а с другия на предния и височинните лагери. Днес в раницата си носех изпалния чувал, с който спя на базовия лагер и който тежи 2,2 кг. Носех и единственото си топло облекло, пухенка с тегло 1,4 г, самата раница, като е празна тежи 2,6 г. Носех и пухен панталон все пак ще спя на 5800 метра, а на следващия ден ще ходя до 6400 метра и то е с определени килограми. Имах храна, вода в два термоса, аптечка, две камери и един фотоапарат, батерии, заядни, сателитен телефон, който изглежда като първите му бифони, дрехи. Абе събраха се поне 20 кг. И с това бавно върване по едно време ме заболяха раменете. От друга страна, вече два дни бях с разстройство и имунитетът ми падаше. Сувах на ум, че има транспорт с якове по този път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 Колкото повече се качвахме нагоре, толкова повече се виждаше от самия гледчер. Започнах да срещам и снежноледени образувания като фандите около връха Конкагуа. Снежните образувания наподобяват молещи се хора, наричат ги хорконес. Някои ятмени се държаха много лошо с яковете си, замерваха ги с камъни, одряха ги с камшици. Много ми дожеляваше да гледам животинките как се мъчат по тези тесни пътеки и сипеи.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 вече знаех, че тези температури много не съответстват или са ги правили за много калени скандинавци или ескимуси. По принцип, ако на чувала пише комфорт при 0 градуса, при 3 4 градуса на мен вече ми е студено. За екстремума няма да говоря. Разбира се, зависи из какво си облечен в чувала все пак. Вечерта се храних заедно с шерпите в палатката, където се готви, понеже още не бяха опънали другите общи палатки. Аз нямах нищо против да се храня с тях. Те, разбира се, са си месари до мозъка на костите и си носят цели сушени трупове на животни захапване. Вечерта не беше постудено, отколкото на междиния лагер, когато си лягах, беше около 5-6. Процедурата тук е задължително термос с топла вода, както и едно шише с топла вода, което да те топли в началото, като си легнеш, че тогава е нестудено. Чувствах се добре и щастлив.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 Чувствах се добре и щях да сляза след закуска. Подволних се дали да не оставя тук единственото похинояке, което имах, и да не го разнасям всеки път нагоре-надолу, но времето беше непредвидимо и реших да го взема с мен към базовия лагер. За закуска, нури, готвачат на предния базов лагер, ни приготви нещо като палачинки, наподобяваха тиганички, но без яйца и с по-малки размери. Бяха вкусни, намазани с сладко и с масло.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 Когато се качваш към предния базов лагер, вятърът ти е в гърба, а сега надолу биеше в лицето ми. Тръгнах сам повече познатия ми от вчера път. Днес гледките бяха поразлични. Виждах местността от друга перспектива. Отново заснех с фотоапарата си невероятните ледени коли и фигури. Надолу вървях побързо и се разминавах с други туристи и шерпи, които също слизаха. На познатите ми места за почивка спирах да пия чай.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 Качвал се е четири пъти и навръх Винсън Масив, и къде ли още не. Той е професионален водач и постоянно води хора по цял свят, особено за Севен Съмитс. Преди четири години е водил Александър, клиента му сега, на Винсън Масив, където се запознали. Алекс изпълнява, също като мен, проекта си с континенталните първенци, но е месър и милионер, според неговите думи.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 и щях да откърам още толкова. Липсваха ми бобът, находът, грахът, плодовете, зеленчуците и ядките. Уж щяха да ми ги набавят от кингри, ама нищо не предприемаха. И явно така щеше да е до края. Пътят между базовия и предния базов лагер е повече от 25 км, много прашен и дрехите ставаха ужасни.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 На 5200 метра вече се чувствах като на 200. Пулсът ми беше нормален, не че носех уреди за мерене на пулса и кислорода в кръвта. Отново само аз нямах такива играчки. Дали Мелари си е мерил кислорода в кръвта сутрин, обед и вечер? Само веднъж поисках отбил неговото, тамагучи, за да го разгледам и да си измеря сатурацията. Виктор и останалите се проверяваха сутрин и вечер. Може и да помага, знам ли.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 Почивайки два дни в предния лагер на 6440 м, и пак да се кача на 7100 м, но вече с преспиване. Така да се каже, да искам 5-6 дена над 6440 м с нощувка на 7100 м. Но това бяха само планове, а какво ще, ще се случи решаваше самосилата и в случая богинята майка. След закуска се разходих малко из района.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 че утре отново тръгвах на път с 20 г багаж. Предишния път има съмнение, че отговорникът за междения лагер беше спал в чувала ми. Бях му го оставил на съхранение за една нощ. Спалният чувал на Дойтер тежеше 2,2 г, както и българският, но топляше много, много повече. Дойчова работа, демек, германска. Вечерта се обадих по телефона на моите хора в България, че много ми беше домъчнело за тях. В България е топло, раззеленено, пеят птички, расте трева. А тук прахоляк, студ, камъни, сняк и лед. Чудех се какво да измисля, че да намаля теглото на багажа си за утре. На вечеря всичко беше нормално, газовата горелка топлише палатката и се чувства добре. Храната си беше все една и съща. Вчера и днес се оговоряв със сердера да уреди яковете да пренесат част от багажа ми,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 Казаха, че днес те също тръгват към междиния лагер. Потеглиха веднага след закуската. Аз не бързах, нали щяха да ми вземат част от багажа с як. Обаче, като окидох при сердера, се оказа, че ме е метнам и че изобщо не е говорил с никого. Транспортът оставал за следващия ден. Много се ядосах, стегнах си багажа и дори не взех храна за обяд, понеже беше само яйца и хляб. Бях бесен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 От всички лагери идваха при нас да играят комар, по другите хазъртът беше забранен. При нас и беше задължителен от сутрин до мрак. Както и да лаверите с тибетците, които фиксираха въжетата. Руските и швейцарските собственици на фирми бяха неотлъчно с техните си експедиции и съдействаха на клиентите си за всичко. След още малко път настигнах Дейвид и Адина, които се влачеха като народна песен, предполага заради Адина.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 Втората почивка бе на палатката, покрая едни езера. Гледката е много красива. Хапнах каквото си носех и гасна горе. Тежко, не тежко, трябва да се носи. Не ме е пращал никой, че да се оплаквам. Сам си го пожелах и много исках да съм тук. След тази палатка почват красоките. Този път беше малко по-различно, понеже времето се беше затопило и течаха много рекички, а други замръзнали образувания се бяха смалили.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 Все пак, преди седмица бях спал на 6440 метра и нямаше да има проблем да се кача още днес. Не си бях взел обаче седалката, Джумарах и другите таками. Отчетох грешката, че днес не тръгнах към лагер първи. Тази стена нямаше нищо общо със стената на връх Ленин, която искачвах два пъти миналата година. Това тук беше стена висока, стръмна и неустойма. Запознах се отблизо с предизвикателството на утрешния ден и се сбогувах с нея. Връщането винаги е значително побързо. Отново минах през голямата поляна от лед и снях до мястото, където се свалят котките. Оттам за около 40 минути за обяд си бях в лагера. Готвачът Нури беше мой човек и ми приготвяше по нещо вкусно. Тук си бях качил и един пакет хлорела на прах, но така и не я отворих, защото имах често разстройство, а хлорелата и спиролината имат допълнителен слабителен ефект. Имах и едни вегански барчета с изтекъл срок на годност. Ама не смеех и тях да ям и ги раздавах на моя шерпа и другите шерпи. Носех си и биошоколади, които така замръзваха през нощта, че чак следобед ставаха за ядене. Половината ги върнах обратно в България.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 Аз се оговорих с моя шерпа Гилджен да дойде с мен до лагер първи. Разбрахме се след закуска да стартираме. Вечерта не се случи нищо по-особено от обичайното. След вечеря, когато се осамотих в палатката, се замислих за моите близки и любими хора. Най-мъчно ми беше за сина ми. Гледах на всеки две 3 дни да им се обаждам по сателита, но бях пестелив в разговорите, защото е скъпо удоволствие все пак.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 че другите изкарват най-много две или три нощовки на 6400 метра и слизат. На мен тази вечер щеше да ми е четвърта поред и пета от начало на експедицията. До сега не бях натовървал толкова много организма си на такава височина, но винаги има първи път. И тук нямах нищо за четене, ама и то си беше много студено. Независимо, че имаше слънце, в палатките беше студено. Бях се опаковал в спалния чувал и медитирах.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 Започна да духа силен вятър и да прехвърча сняг. Ден 25, 30 април, 2014. Цяла нощ ветровете се гонеха и беше доста студено. Не можех да спя добре, пулсът ми беше много ускорен, усъщах го и без апаратчето за измерване. Сърцето ми биеше все едно съм на маратон. Сутринта реших да проверя точно пулса си и с помощта на часовника си отмерих една минута, пръсти върху сънната артерия, за да броя ударите.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 Идеше ми да го удуша онзи, китчан бой. След експедицията щях да го избоя, ама до тогава нямаше в какво да спя на базовия лагер. Добре, че утре заминав да си почина в хотела за два дни. Тингрик е само на 4400 метра над морска височина, или 800 метра по ниско, но пък поне имаше легла и баня, за да се изкъпя като нормален човек. Ден 26, 1 май, 2014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 Оказа се, че в Тингри няма банков терминал и пари могат да изтеглят само в Зангму. Виктор намери някакъв транспорт за утре, който да ги закара в Зангму за една нощувка и да ги върне обратно на 3 май. Мисля, че се разбраха за около 800 долара в двете посоки. Аз също много исках да сляза в Зангму, понеже вече знаех от Аконкагула колко е важно да слизаш на по пониско да си почиваш и зареждаш кръвта и най-вече мозъка си с кислород.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 Като се замислях и в палатката не е лошо. Бях свикнал толкова много с тази палатка, че я чувствах като мой дом. Утреш да почивам цял ден в Тингри и да се възстановявам, а на трети май е ще чакам руснаците да ме вземат за базовия лагер. И тръгвах отново на аклиматизация по високите части. Целта ми беше на лагер едно на 7100 метра и на другия ден изкачване максимално нагоре.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 Лежах в леглото в стаята и си мислех за моя син Васко. Много ми липсваше. Ден 27, 2 май 2014. Ех, как хубаво се спи в легло с бели и чисти чаршафи. А най-хубавото е, че не се налага да вървя 200 метра до туалетната или да уринирам в чише през нощта. На закуска ми приготвиха тестени буфти, спагети с зеленчуци и някакви гъби. Странна закуска, но беше много вкусно.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 2014. Втора нощ прекарах в град Тингри на 4400 метра. Спах добре, през нощта температурата падна до 3-4 градуса в стаята, но си беше направо горещо под дебелия юрган. Стаята ми беше с югоизточно изложение и като напечеше слънцето след 9 часа, бързо се стопляше. Закусих същото като предния ден и излязох да се разходя по прашните улици на Тингри.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 Не можех да разбера защо, след като му е осигурено всичко за експедицията Кислород, Шерпи, Храна, палатки, палатки се отказва да се качи още веднъж. Аз бих останал и бих пробвал да се кача пак. И явно хората сме много различни. Моят план беше на следващия ден да се кача на междиния лагер да нощувам и на 5 май да съм на предния базов лагер, а на 6 май да спя на лагер едно Норд кол на 7100 метра.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 която бях купил заедно с Дава в Катмандо. Не знаех да се радвам или да плача, но със сигурност бях много ядосан, че никой цял месец не може да я открие и ми казваха, че е конфискувана от китайските митничари. Разбира се, имаше и липси. Нямаше ги боба, нахота, лещата и граха. Но всички ядки, сушени плодове и зърнено житни бяха в чувала. Дори от сушените плодове бяха яли мишки. Много се ядосах на тези шерпи. Не знаех дали нарочно или просто от невнимание не ми бяха открили храната по порано. Така или иначе експедицията беше към своя край и аз вече месец карах без ядки, а след 10 минути тръгвах към мъждиния лагер и не може да взема повече от 200 300 грама. След 4 дни се връщах обратно в базовия лагер. Приготвих си на спокойствие багажа и около 10.30 поех сам към мъждиния лагер. Духаше силен вятър и прехвърчаше сняг.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 че в крайна сметка разбра и се нагявах, че утре, като му го оставя път на съхранение, няма да спи повече в него. Днес щях да спя за трети път на междиния лагер на 5800 метра. На лагера валяше сняг и беше кучешки студ. Влязох в палатката си и се пъхнах в чувала да се стопля. Като се поступлих отидох при самбо в палатката за готвене да ми приготви нещо. Почти всичко беше привършило и имаше само спагети от пакетчета.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 Изкаравчувал малко навън да поисъхне, понеже от конден за сутрин винаги беше мокър около отбора на главата, където се е срещал топлият със студения въздух. Оправих си багажа, сам бо ми направи чай и кат за закуска. Като казвам катни нямам предвид нашите, а тестено подобие без яйца и мляко. Изядох две с някакво, останало старо, сладко и изпих два чая. Събрах спалния чувал и предупредих да не спи повече в него. За целта го оставих в стаята за готвене в два нейлонови чувала, обвит и затиснат. Да не го пипаше повече. По-късно разбрах, че това е практика на шерпите, също да спят в чувалите на туристите, да не позват техните. Странни хора, ама без тях не може. Тръднах от междиния лагер след едни якове, които скоро се изгубиха напред. Вървях бавно и в сили.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 Ден 31, 6 май, 2014, Гергеов През нощта беше спокойно и аз спах нормално, като изключен задължителните ставания за туалетна и пиене на бода. Утрото беше тихо, спокойно и слънчево, с прекрасна гледка към върха. Чувствах, че ще бъде хубав ден, все пак е Гергеов и татко имаше имен ден. На закуска почерпих за тътковия имен ден всички шерпи с биобарове, които носех от България. След закуска реших да тръгна не с двойните обувки в батурата, с които се качих на лагер едно предния път, а реших да тествам как е качването с обувки, с които щях да атакувам върха. Също така реших да си сложа похения гъщеризон, който купих в Катманду и да пробвам как се върви с него.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 Облекох аз с кафандъра за космонавти и нахлозих тройните обувки, които не бях слагал от 5 януари, когато слизах с тях от лагер Двени до Декондорест на Акункагола до Плаза Демулас, базов лагер. Бях свикнал да вървя с тези обувки и се чувства добре с тях. Обаче времето беше толкова слънчево и топло, че още като тръгнах от предния лагер, започнах да се путя. Тръгнах сам, като се разбрахме с Гилджен да се чакаме на кръмпън споинт, мястото за слагане на копките, защото шерпите разпределяха височинната храна помежду си. Аз казах на Гилджен за мен да вземе само спагети, не исках никакви тублерони, шоколади, меса, сирена и дра. Тръгнах нагоре и ми стана много горещо. По едно време се сетих да съблека якето на гъщеризона и да си го вържа на кръста. Отворих и всичките му проветрители. Ама нямаше голяма полза, като пристигнах на мястото за котките, Билджен ме настигна. Тук взех решение да сваля целия гъщеризун и да остана само по термобеле. Много мъдро решение, при положение, че слънцето беше безмилостно и в комбинация с снега направо ме изгаряше. Сложихме си седалките и котките, които ни чакаха там, в бидона, и тръгнахме през вече познатото ми място до началото на парапета. В началото на парапета направихме обичайната почивка и хапнахме сладко. Жегата беше убийствена, висока температура и много силна слънчева радиация, без грам вятър. Чувствах се омаломощен, като пребит, а стената те първа очакваше да бъде изкачена от нас. В началото на стената се запознахме с дни австрийци, които щяха да я изкачват за първи път. Както и предния път. Оставих едната щека, закачих си джумъра за парапета, осигурих го с един карабинер през дръжката му и започнах да се набирам на джумъра и да набивам крак нагоре. Брей, това слънце, много силно! А по прогноза този ден беше и с буря. Днес определено ми беше потрудно да се катаря по стената, отколкото преди седмица. Първо, обувките ми бяха потежки и обемисти, второ, раницата ми беше потежка заради спалния чувал, трето...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 От плюс 30 градуса за няма и 5 минути температурата падна на минус 10 1, 5. Все едно след сауна скочих в студен басейн. Веднага извадих гъщеризона и едва успях да го облика на обувките, без да ги събувам, сиповета му позволяваха. Бях доволен, че съм си взел нещо марково и качествено, макар и втора ръка. Започна да вали сняг на парцали. Продължихме в снега нагоре и по едно време отгоре се зададоха Дейвид и шерпата му, които щяха да спят на лагер 2 на 7700 метра предната нощ. Дейвид едва се движеше и нямаше никакви сили. Как ще да стигне това момче до 8848 метра, направо не знаех.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 Поради коп обстоятелства, най-вече заради трагедията с лавината, отнела живота на толкова невинни хора, но и постоянния театър и липсата на каквото и да било съответствие между дела и думи при останалите от групата, с които бях принуден да общувам всеки дневно, не намирах смисъл да се кача на покрива на света без кислора, каквато беше първоначалната ми идея. Предишната яснота на мотивацията, която имах, водейки нормален живот в цивилизацията – бе размила на фона на силата и величието на майката природа в един свят, в който доминира борбата за оцеляване, психическо и физическо. Дори и една дума не отруни Дейвид, не можеше да говори, макар че аз на тези височини все още се чувства добре и в кондиция. Продължихме нагоре по стръмните наклони, раницата много ми тежеше и се задъхвах. Снегът валеше на парцели и правеше вървенето още по-трудно.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 Сняг над един метър. Първо с една лопата стигнахме до палатката, на която се виждаше само покривът. Поизступахме я, влязох вътре да почивам, а шерпата ми отиде да вземе топълче от специалната палатка, в която топяха сняг в големи количества на голям газов котлун. За два часа изпих над литър и половина вода и още не бях уринирал, а бяха изминали 8 часа от сутринта. Това ми напомни, че когато се качих в лагер 3 на височина 6100 метра навръх Ленин, пих 2 часа вода, докато успях да уринирам. Тук обаче бях с 1000 метра по-нависоко. С всяко издишване изкървах влага от организма си. Поосвестих се, после събърях сняг от нашата палатка и отидох да хапна с гилджен в общата палатка. Чувствах се добре, зверски изморен, отпаднал, но не ме болеше нито глава, нито има здравословни оплаквания. Вчера имах разстройство и днес на закуска изядох само две филики хляб, но сега всичко беше наред. Много ме измъчи това качване с тази екипировка и тежката раница. Сега, като се замисля, с двойните обувки щеше ще да ми е полезно, както и само яке, но за тези три години в планината научих, че екипировката трябва да се тества преди по сериозно изпитание и за това за мен беше важно да пробвам днес този гъщеризун и тройните обувки по стената.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 Къде ще търся туалетна? На 10 метра от палатката в посока козирката направих една дупка. Свърших си работата, затрупах го като котарак и се върнах в палатката. Небето беше красиво и се виждаха много звезди. Половин час не можех да си възвърна температурата на тялото. Добре, че спалният чувал беше читав и местопли. Преди два дни си поръчах три бутилки кислороди и маска с регулатор. Нормално хората ползват тук 6 или 7 бутилки за Еверест.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 Още в четвърти 30 часа сутринта с Гилджен се и решихме да ставаме, да хапнем нещо и да стягаме багажа. Заляхме си стопла вода мюсли, а си сложих и малко ядки вътре. Иначе имах апетит, изядох си всичко. Така в 530 часа нямаше никой навън, а ние вече се движахме към лагер втори. Вървяхме може би около час по опанатия парапет, като бяхме свързани с джумара и достигнахме 7250 метра.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 Невероятна красота, не можех да сваля поглед въпреки силния вятър от изток. На север от лагер едно се издига връх Чанкдзе, 7553 метра. Много е красив и интересен. След като се налюбувахме на пейзажа се върнахме назад към лагер първи. Опаковахме си багажа и тръгнахме пак надолу. Ние слизахме първи за този ден. Слизането по стената винаги беше доста бързо.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 Че нямам толкова сили да вървя 8 часа. Почивах около час, без да спя и отидох да обядвам. Дойде минало, че вместо да стоя на 6440 метра и да се мъча, по ще е да сляза директно в базовия лагер. Речено, сторено. За 10 минути си стегнах багажа и в 13.45 часа хванах магистралата Херакъл.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 Или, направих, 2000 метра отрицателна денивелация и на 30 километра. Бях точен за вечеря, дори отидох при офицера да го питам дали някой няма да слиза към тингли на следващия ден, за да отида и аз да почивам. Всички други вече бяха в Тингли с изключение на Дейвид, който се беше върнал днес няколко часа преди мен в базовия лагер. Офицерът ми каза, че руснакът Виктор пътувал за замг му. Кокорих очи, че за мен това беше не доброто, да сляза на 2300 метра. Офицерът ме попита колко пари мога да му дам, за да се кача и аз в джипа и да ме върне след две нощувки в Зангму. Ех, не можех да повярвам на ушите си. Това си го бях пожелавал цял ден. Утрещях да съм в Зангму, на 2300 метра. Знаех, че джипът струва 920 долара в едната посока.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 Един месец не бях слизал на толкова ниско, а е от изключително важно значение преди финалния марш към върха организма да си почине и да се зареди с кислород. Само две нощовки щях да прекарам в Зангмо, но бяха достатъчни, при положение, че цените на транспорта дотам и обратно са непоносими, а една нощ спане и хранене в Зангмо е 100 долара на човек на ден. Така че трябваше да приготвя още 200 долара. А мито това бяха и последните ми пари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 Другите от групата, с изключение на Дейвид, бяха слезли вече в тингри да почиват. Нямах намерение да взема много багаж, все пак бяха само две нощовки и много часове пътуване. Бях радостен, че ми върнаха ятките и сушените плодове и си взех от тях, макар че на пазара в Занглощ тях да си взема пресни плодове и зеленчуци. Взех си обаче дрехи за пране, да се поиспера малко от тези прахолеци. Виктор приготви саковете на Алекс, които бяха 8 на брой, и своите 2-3. Дойде и микробусът с офицера вътре. Той също щеше да използва възможността и да слезе да почине в замг Добре, че дойде голям микробус, иначе нямаше да можем да се натоварим с тези огромни сакове. По пътя към Тингри шофьорът караше бавно, все пак не бяхме с чип. Познавах пътя добре, не че имаше нещо кой знае колко интересно.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 Такава салата не бях ял никога досега. Беше от краставици, репички, банани, ябълка, моркови, свекло и други плодове и зеленчуци. Толкова вкусна и свежа. В зад му има градини на тераси и парници за отглеждане на зеленчуци. В момента беше най-хубавият им сезон годината. След салатата изядох и едни спагети. След закуската реших да се разходя.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 Понеже в силния вятър дори през шапката и главата ми замръзваше. А този тибетът е си изми косата са сапун в реката и след това седна на тревата да пие чай. Такова нещо не бях виждал. Този можеше и без безпухени дрехи и шапка да стигне до върха. Преди тингри се появява най-красивата гледка, Чумолунгма и Чою заедно. След половин час през той се отправихме към тингри, където отново хапнахме набързо и отпрашихме са базовия лагер.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 Около 70 минус май уш имало прозорец, ама нямаше парапет до върха и на 18 най-рано можеше да тръгне групата, която го опава. Голям капан. Ама каквото такова. Чекането за прозорец също беше част от експедицията. След малко се появиха индийците и Ричард. Само Кристиян, Били и Дейвид бяха още в тингри. След вечеря си легнах с смесени чувства. Толкова много сили и енергия имах. Базов лагер.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 За един-два часа ги разгледах и му ги върнах да продължи да си преписва за страницата си и за спонсорите. Другите си имаха лаптопи и в нета или си гледаха филми на тях. А аз си медитирах сам в палатката. Първия един час ми харесваше да си дремях и да си размишлявам върху живота и неговите закономерности и правила, сгушен в топлият чувал, но после и това ми умръзваше. Исках да вървя към върха, а тази неязнота за прогнозата допълнително действаше психически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 В една старичка открих признаци на живот по стената висяха сушени меса и много свещи, но стопанинът го нямаше. Или беше пазъчът на манастира, или някой мунах. Взем много духа и се отправих обратно към китайския базов лагер, който се намира на около един час път от стария манастира Лонгпуп. Няма да се спирам подробно какво се е случвало всеки ден, само на позначимите неща, като едно много неприятно скарване, което едва не завърши с бой.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 Трябва ли са им месеци да пристигнат до манастира Ронгпух и още месеци, докато се върнат? Една такава експедиция тогава е продължавала 6-7 месеца. Не са имали и представа къде отиват и как може да стане изкачването. Големи хора във всяко отношение. Толкова интересна книга. Лагерите, които са измислили тогава, се ползват и до ден днешен за изкачването на връх в Чумолунгма от Тибет.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 Ама какво ти пука, нали си на 4400 метра над морска височина и се забавяваш в естествен минерален басейн, с изглед към Everest и Чооио. Какво му трябва повече на човек в живота? Другите си поръчаха бира и искаха и на мен да вземат, ама аз нали все се пазя като млада девойка, си взех само вода. Не исках да рискувам с гърлото, понеже температурата на въздуха беше не повече от 3 4 градуса и вятърът духаше доста силно.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 Във вътрешния басейн имаше цепнатина на дъното, между скалите, откъдето извираше водата. Тук беше поприятно, а и можеше на спокойствие да се образна и изпера. Не, че другите не се бръснеха, переха ли какво ли още не във външния басейн. Дори плодовете и зеленчуците за ресторанта миеха там. А бе ако си гнуслив, тук ще стоиш гладен, жаден и настудено. В стаите няма санитарни възли и вода.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 облекох се със скоростта на светлината с всички възможни дрехи, в леглото се завих с каквото намерих. И явно имаха традиция да не сменя чершафите след всеки клиент, а може би на месеца, веднъж или порядко. Ама няма какво да се чудя, лягам ни толкова. Облечен бях с три панталуна и отгоре петката дрехи. Така или иначе контакт с тяхното бельон нямах, а студът бе посилен и от електрически ток. Стаята ми беше с изглед към богинята и чоою. До грамата й беше по-скоро за свинерник или кравърник, отвсякъде да духаше. Аз обаче измислих да натъпче завесите в пролуките и да уплътня малко до грамата, че ще да ме издуха вятърат. Починах около час в леглото и гладен като вълк отидох в гостилницата. Там имаше доста тибетци. Днес беше събота и имаше много гости, но дори и не предполагах какво ще да стане вечерта. Поръчах си ориз с зеленчуци и зеленчукова супа.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 Добродушни хора, борещи се за оцеляване и за съжаление, забравили най-малко ценните си традиции. Лека-полека заведението се напълни догоре, а отвън на тумби почнаха да пристигат все повече хора и да се къплят в басейните. Вече беше тъмно и не предполагах, че до сутринта басейнат ще е пълен с хора. Вътре в заведението на всяка маса се играеше комар. Все едно бях в казино. Всевъзможни игри на зарчета –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 Вечерта мина много весело, бяха ръцията там, единственият бял, пък и с дълга коса. Децата идваха при мен и си играехме. Навън кипеше нощен купон в басейна. Останових, че повечето мъже и жени са безбански и вече набутани като сардини един до друг. И явно в това отношение все още ни превъзхождаха.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 Тук бирата не се поръчва на кутийки, а на стекове от 12 броя. До всяка маса има по няколко стека и кашони с бира. И постоянно им носеха нови. Наливаха се с бира, а някои пиеха и концентрат от едни малки чашки, после гасяха с бира. Грозна картина, общо взето, за мен, но важното, че те се чувстваха добре и се забавляваха от сърце.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 Аз тръгнах на 19 май, но имах намерение да се кача на върха още на 24 май, защото не исках да изкърам две нощи на предния базов лагер на 6440 м, както правеха 90 на 100 от участниците в експедициите. Вървях, както винаги, сам по тази 20-километрова отсечка между базовия и междуния лагер.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 които искаха да са сигурни, че парапетът ще е прекаран до 25 май. Билджен се замута и се разбрахме да се чакаме на мястото за слагане на копките и седелките. Като пристигнах на това място, на дядо Бил вече му помагаха двамата му шерпи да си служи седалката и копките, беше сложил маската за кислород и вдишваше живото спасяващата благодат. След малко пристигна и шерпата ми. Не бързахме особено, така или иначе щяхме да се качим днес на лагер първи.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 В основата на стената по стара моя традиция оставих само едната си щека, защото вече знаех предимството да си се домъра в една ръка, а с другата ръка да натискаш щеката нагоре. Повечето хора, особено катерачите, нямат много от предимствата на щеката, дори при катерене на стени. Първият пасаж в основата е почти отвесен и се беше изронил още повече след цял месец тръмбоване и преминаването му отнемаше доста време.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 Не знам колко часа точно ни отнекачването до лагер 1, но определено това беше най-дългото и най-трудното от трите ми качвания. Палатката беше затрупана от сняг, но поне беше там. Няколко палатки бяха излетели от лагер 1 през последните две седмици на булята, а който си беше опънал палатка на лагер 2, като Дейвид не намери нищо. Нямаше и следа от палатката. Беше много студено в лагер 1 на 7100 метра.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 Палатката заловена на две места за сталите, като животно на заколение, аз я държа на трето и вятърът иска да я вземе. А бара с нея и нас. Голяма борба беше. С много усилия двамата успяхме да я издигнем и укрепим. И представете си, това стана на няколко квадратни метра площ, като от едната страна беше пропаст. Последва слагане на покривалото на палатката, което също отне много време и труд в този безмилостен ураганен вятър.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 Като си махнеш маската, поне за около 10 15 минути не се усеща, че си на толкова високо и че съдържанието на кислорода е ниско. За вечеря отново спагети. Вечерта нямаше нищо особено, ветровете се гонеха, може би имаше състезание между тях и то от голям турнир. Ние бяхме вътре в палатката и медитирахме. Почувствах необходимост да ида до туалетна и то по голяма нужда. Брех, с този гаштеризон и този вятър навън. Проблем голям, ама има лизор. трябва да се излиза навън. Гилджен само ми викаше да се хвана за някой парапет, да не ме отвей вятърът. А бе хич, даже не беше смешно. И понеже не може директно на пътеката, а и е забранено, малко вляво над пропаста и се държиш за едни стари парапети. Сериозно изживяване за цял живот. Успях да свърша достойно работата и се върнах жив и здрав в палатката. Не предполагах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 Чувства височината въпреки маската, но не разредения въздух, а нещо по-различно. Виждаха се гарги и да летят над нас. На тези птици явно не им действаше ниското съдържание на освоя им кислород на тези височини. На места ставаше доста стръмно и се налагаше откатерване с двете ръце. Гилджен ме накара да си оставяш теката флагер 2, понеже нямало да ми трябва нагоре и за да ми е свободна и другата ръка. Послушах го и малко съжалих.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 А да продължим нагоре. Мястото, на което бяхме спрели, беше крайно неудобно. С едната си ръка се държах за джумъра и бях стъпил само на един крак, понеже беше много стръмно и се налагаше постоянно да сменям тежестта на тялото си от крак на крак. Шерпата извади радиостанцията си и се обади в предния базов лагер, ПБЛ, на 6400 метра, където беше сердърат на експедицията и му каза, че времето се влушава и ние ще слизаме надолу.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 Избиха сълзите на вълнение в очите ми. Вървях отново нагоре в утъпка на отслизането ми Пъркина и сълзите се стичаха и замръзваха по бузите ми. Вече беше минало полунощ и новият ден беше 24 май, най-светият празник на България за мен. Ден 50.00.00 часа 00, на 24 май 2014. След няколко минути настигнахме за пореден път Дейвид и се разминахме с него.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 Стигнахме до стъпка 2, на височина 8620 метра. Там имаше една алуминиева стълба от около 4-5 метра, завършваща с скален отвесен масив, около метър. Качвах се по стълбата, като само в горния и се набирах на парапет, за да излеза горе като на площадка. Продължихме да вървим напред, другите след нас. Около 150 метра преди стъпка 3, на 8700 метра, исках да си почина и да хапна нещо. Седнахме, пихме чай, ядохме барчета и гледахме как ни задминаха две сръски руснаци. Станахме след малко и ние и продължихме нагоре. Започна да се зазорява и аз едва сега наръсъмване. видях къде се намирам. О, Боже, Господи! Къде бях само? И следа нямаше от вятър или мъгла.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 Че няма много време. Ако не се бяхме разправили един час, сега щяхме да сме на върха, както си бях пожелал се изгрева да съм горе. Слънцето беше огнено и светеше ослепително. Тук, на тази височина, се вижда, че Земята е кръгла, хоризонтът в двата края леко завива.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 Само правех знаци на Гилджен, че трябва да ги изпреварим, защото можех да се движа и побързо, но теренът не позволяваше да ги изпреварим, все пак те не бяха спрели. Около 10 минус 15 минути вървехме четиримата един за друг и изведнъж руснакът спря, а аз веднага си прехвърлих Джумара пред неговия и видях, че напред се виждат снегове. И си мислех, че има още много да вървим. Направих обаче само няколко крачки и установих, че това е самият връх. Парапетът свършваше тук. Бях на покрива на света в 5.50 часа непълско време на 24 май 2014. Прегърнахме се и се поздравихме четиримата. Още не можех да повярвам, че съм на върха. Времето беше прекрасно, слънчево, вятърът не беше толкова силен, колкото предполагах.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 На 2 метра западно под върха се виждаха знамената и молитвените флагчета. И явно имаше на 2 метра нов сняг и така бяхме дори по-нависоко и от самия връх. Пак си сложих маската, понеже духаше и лицето ми замръзваше, а маската, освен че ти осигурява кислора, те пази и от вятъра. Не се отказах да се боря с ципа и без да го отварям, успях да изводя едната камера покрай врата си и да направя панорамен клип под върха.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 По пътя се виждаха единични бутилки тук-там, но това, което съм виждал на снимки от Еверест с купища бутилки и отпадъци, явно е от непълска страна, от юг, откъдето нормално се продават по 500 пермита, а тук, от север, не се продават повече от 100 150 пермита, поне за сега. Но тези бутилки и палатките съмърсяват минимално околната среда, в сравнение с цялата индустрия и живот на близо 7,3 милиарда души на планетата.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 Ако се изтървях, не знаех този парапет доколко ще ме задържи и къде ще се приземя. Минахме втората стъпка, първата стъпка и още преди обеци бяхме в лагер трети. Не искам да се спирам на факта, че по пътя имаше около 13 14 трупа, някои дори непосредствено над самия лагер трети. Не съм правил и снимки на никой от тях. Трябва да се уважават мъртвите и да не им се нарушава покоят при вечните ледове.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 Освен Дейвид, имаше и още двама мъж желаящи за безкислородно качване, но никой от тях не успя. Няма безкислородно качване на Еверест за 2014. Малко съжалявам сега, че не опитах, но той върхът си е там. Има време. В лагера ни посрещнаха другите участници в експедицията, които вече знаеха от Гилджен и Сърдъра, че сме били на върха и ни поздравяваха. И от другите експедиции също ни поздравяваха.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 Кристиян тръгна надолу с неговия шерпа. Предположих, че заминават направо за предния лагер и ще стигнат доста преди нас. Все пак се е отказал още в началото, цяла нощ и до на другия ден е бил в лагер 3, почивайки в нашата палатка. Малко преди лагер 2 го настигнахме. Каза, че няма усили да върви и се чудеше как така съм слязал от върха, а краче с бодра крачка.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 Все пак беше над 40 годишен и работеше като височинен носъч от 16 годишен. Няма начин да не беше износил оставите си от тежките килограми. Още в лагер 2 изпреварихме Кристиян и повече не го видяхме през този ден. Между лагер 2 и лагер 1 правихме почести почивки, а на лагер 1 китайците ни дадоха чай и вода и останахме да си съберем багажа. Аз имах пухено яке, само надолно шалте и някои дребни неща.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 Щеката, която взех от лагер две, я забравих на лагер 1 и чак като се спуснах по стената и си взех втората щека, която бях оставил в основата на стената. Се сетих, че я забравих пред китайската палатка. Спускането на Нордко беше много трудно за мен. Вече от около 20 часа бях на кръг и явно се бях поизморил и аз. Имах сили да вървя, но спускането на стената изисква и други технически умения, а и вече бях с тежката раница.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 Вечеряхме с Гилджин и другите шерпи и бях толкова изморен, че можех да заспя и на стола. Един шерпа ми предложи да мизане раницата и екипировката в палатката, като не подозирах, че иска да ми открадне ръкавиците. Помогна ми сраницата, макар че и аз можех да си я нося 10 метра до палатката. В момента, в който влязох в палатката, моментално съм заспал, въпреки че беше на 6440 метра.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 Как така в Катманду, че ние може да не се видим, ако си тръгна порано. Казах му, че дори и да си тръгна порано, ще му оставя флъж памета на фотоапарата на готваче или някой друг, както и че му подарявам 16 гигабайта памет за неговия апарат, както и по си гъщеризон. Бях го попитал преди това от какво има нужда и той сам си избра да му дам гъщеризона, понеже неговият е много стар и не е Марков. Дори и за гъщеризона ми не се съгласи.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 За мусонните уж беше много рано, но след това се оказа, че се завалили точно мусонните снегове още на 26 май една-две седмици по-рано от нормалното. Бавно стигнахме до междения лагер, където вече нямаше нищо, освен една последна палатка на организаторите, с двама тибеци вътре. Цялата палатка беше прогизнала и течеше от всякъде. Влязохме вътре малко да се стоплим и да пием по един чай. Почерпиха момчетата, а аз им дадох по едно веганско бърче. Пак тръгнахме и гледахме да вървим зад яковете, понеже само за 10 минути следите им се пълнеха с сняг и не се виждаше откъде са минали. Много трудно слизане до базовия лагер. Отнени почти цял ден. Бях толкова ядосен за снимките и откраднатите ми ръкавици, че още с слизането на базовия лагер, отидох при офицера и му разказах цялата история.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 Той каза, че багажът ми пътува с яковете към базовия лагер и на другата сутрин си заминавам за катмандо. Наистина вече исках много да си тръгна и не ме интересуваха нито снимките, нито ръкавиците, нито кой какво е откраднал или излагал. Денят премина в палатката за хранене, нямаше какво да стягам от багажа си, всичко бях оставил на аваса и то слизаше надолу. А на базов имах една раница полетни неща и един чувал, миришащ на цигари.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 2014. Снегът не спираше да вали цяла нощ и на сутринта почти се беше изравнил с палатката ми, около 80 см сняк. Цяла нощ тръсках палатката, за да не се окаже, че на сутринта няма излизане. Още рано-рано дойде джипът да ни вземе, а клиентите, които си бяха платили да си ходят по порано, бяха Дейвид и Адина. Освен, че Дейвик беше с най-скъпата експедиция, с какви ли не екстри, но продължаваше да си я оскъпява. Джипът едва стигна до лагера. Мингма и Гюджен ми казаха, че ще ми дадат снимките, но срещу гъщеризона, който купих в Катманду в магазина на Мингма за 400 долара. Оговорката беше, че ако му го върна след експедицията, ще ми възстанови 200 долара. За тези 200 долара беше цялата игра сега.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 На не повече от 2-3 км от базовия лагер и на толкова път от тъшопа се чу силен железен удар и лявата страна на джипа увисна. Брей, този път стана тя каквато стана. Слязохме внимателно от джипа и видяхме, че лявото колело виси във въздуха над един неукрепен мост и ако водачът беше карал малко побързо, бързо цялата кола щеше да е в дерето. Сериозна работа, но се и очакваше в този сняг с нулева видимост.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 Полетът ми за България беше чак след 5 дни, но реших пристигнали в Катмандо, веднага да хвана първия полет за Истанбул. Вечерта се добрахме до заму на границата. Вече бях спал в този хотел, който е луксозен и храната е богата, с плодове и зеленчуци. Взех си пък от онази комбинирана салата с плодове и зеленчуци и ориз, дал и подправки. Толкова ми е вкусна тази непълска кухня. Първият горещ душ след върха.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 Както винаги всичко се пренасяше на ръце от непалските жени. От другата страна на моста, в Непал, ми чакаше един микробус на нашата фирма и се натоварихме за Катманду. По пътя спряхме да обядваме. Обадих се на сестра ми по сателитния телефон да й кажа, че до 2 часа ще съм в Катманду и да ми резервира първия възможен билет за Истанбул. Въпреки, че имах осигурени още три нощувки в Катманду от фирмата Организатор, не исках да оставам и ден повече. Докато пристигна в Катмандо, сестра ми беше уредила полет още същия ден вечерта, за Истанбул през Духа. В 14.00 микробусът ме ми остави в моя хотел в Катмандо, а в 19.30 ми беше полетът. Имах на разположение 2 часа да напазаря подаръци, сувенири, да върна едни чисто нови котки в магазина на Мингма, които купих преди експедицията, като резервен вариант. Щяха да ми върнат 100 долара, ако са запечатани.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 Катарските авиолинии са на високо ниво, особено храната и обслужването им. Вече ви казах, че самолетите им са нови, модерни и надеждни. Около полунощ кацнах в доха на това невероятно летище. Един час търсих ложата, в която спах преди два месеца, но не я открих. Все едно да намериш игла в Купа сено, огромно е това летище. Настаних се в друга лоджа, но не ми се спеше. Ден 55. и 5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 Еверест и България, април 1984, Христо Проданов, 8 май 1984, Иван Волчев и Методи Савов, 9 май 1984, Николай Петков и Кирил Досков, 20 май 1997, Дойчин Василев, 18 май 2004, Петко Тотев, май 2004, Дуйчин Боянов,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 За мен бъдещето е в трансформирането на животновътството в растения вътство, градинарство, овощарство и заменяне на колкото се може повече земеделски площи, използвани за изхранване на животни, с земеделски площи за изхранване на хората с растителна храна. Също така да започне залесяване с горски дървесни видове на вече изсечените горски площи. Трябва да се върнем към природата и да живеем колкото се може по природосъобразно.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 Тибетски лица, речник, Айранмен, състезание по 3 с бягане бяга 42, 2 км, колоездене 180 км и плуване 5 км. Вегетарианец човек, който не консумира месо, някои и риба. Вега, ана, човек, който не консумира храна от животински произход. Джордж Хърбърт Лей Мелори, 18 юни 1886, 8 или 9 юни 1924, английски алпинист, участвал в първите три британски експедиции до Връх Еверест в началото на 1920. Джума, самохват, устройство в катеренето, което служи за изтегляне нагоре и се самозаконтра придвижение назад. Изкуствен кислород, железни бутилки с вместимост 4 литра компресиран кислород. Парапетопънато пънато въже, което служи за осигуровка по време на изкачване. Пасаж – определен участък от маршрут, най-вече пристално катерене. ПБЛ – преден базов лагер, или АВС, на 6400 метра. РАПЛ е – пускане по въже с помощта на устройство, наподобяващо цифрата е 8. Сатурация – съдържанието на кислород в кръвта. Сердър – ръководителят на шерпите и експедицията. Сирак с години, натрупван сняг, под който няма нищо, но изглежда, че има. Намира се високо надходящия и може да падне неочаквано. Сами бонус, сумми бонус. Парична премия за достигане на върха получава се от шерпата височинен носеч и партньор в изкачването. Челник светлинен източник, прожектор, който се закрепва на челото. Чумолунгма, тибетското име на връх Еверест, означава богинята майка на Вселената. Шеерпея, шери и панарод, народност в Непал. Основното занятие на шерпите е да бъдат височини носачи в Хималаите, Съева на самиц, Свънсу искачване изкачване на седемте континентални първенци. Дърата нас, като богинята, майка на вселената, редактор Иванка Николова, графичен дизайн, Красимира Деспотова, коректор Милена Александрова, компютърна обработка Мария Симеонова, Печат, полиграфически комбинат, Д. Да, Благоев, издателска къща, КиБеа, София, 1000 Централна поща, ПК-161 ТЕЛ, 0298-0169, 0298 Офайкат Кипа, търговско представителство на Кибея, София, У. Искърско шосе, 19, Тел, 029737530 и 7 Център за книги и здраве, Кибея, София, У. Деръгъх Вълкович, 2А, близо до Ангел Кънчев, Ил, Солунска, фирмена книжарница, Тел, 02980193.